Badbury, sida 82 Balor, kung, sida 21 och följande sida, 24 Banba, sida 17 Ban, floden, sida 30 Bantry, kungen av, sida 56 Barintus, fader, sida 112 Bed Brunwen, sida 71 Bedivere, Sir, sida 92 Belly. sida 71 Bail Thin, sida 16, 17, 100 Bendigade Fran, sida 69 Burgosia, sida 99 Birgad, sida 61 Blod Eyeweth, sida 81 Woodball, sida 53 Bove Dug, sida 29 och följande sidor, 43 och 98 Bortrell William, sida 117 Bush Duron. sida 122 Boyne, floden, sida 56, 60 Bran, den helige Sida 69-72 till Sida 128 Branwen Sida 69-72 till Brandon, Den helige Sida 111 och följande sidor Sida 116 Bress Sida 21 och följande sida 24 Bretagne Sida 12-83-122 Brilleith Sida 105 108 och följande sida. Brian. Sida 25 och följande sida. 28 och följande sida. Brickrew MacGarbada. Sida 52. Brigid. Sida 98 och följande sida. Britannien. Sida 12 och följande sida. 16. 62 till 72. 82. 99 och följande sida. Brittiska konungarnas historia, d. sida 82. Buwd sida 124 och följande sida